Adimen artifiziala behin eta berriz haipatua izan da azken asteroetan edabide dezberdinetan. Ala bainan, horain artea aski konfidenziala bazen ere, horren erabilpena, publiko zabalari irekia izan zaio hainbat aplikazioaren bitartez. Mota dezberdinetako testuen idazketa, itzulpen automatiko gero eta hobeagoa, xolax egiteko plataforma, testu batetik iludiak shortzekoa eta abar teknologia numerikoaren aurrera posible egin dute adimen artificialak ikerketa laborat egitik gure eguneloko bizitzera salto egitea eta berreziki big data derakoari esker nun eta milioika informazio hitz, esaldi, testu, iludi beste bildu, metatu da usteatuak diren algoritmo batzuen bitartez hiende horrorengan arridura sortzen bat Adimen artifizialaren ahalmenek bestelako sentimenduak ere pizten ditu. Suartasunetik beldurera ino. Itxaropena eta aserrea barne. Batzuentzat, aukera berri andan irekitzen du. Gure bizitzaren atal askotan, Bizi ere eta ubeago bati begira. Beste batzuentzat berriz, keskak eta zalantzak dira nagusi. Adibidez, iludiak sortzeko aplikazioek kompilatzen eta baliatzen dituzte ameika artistaren lanak inungo baimenik edo egile eskubiderik ordaindu gabe. Hainbat lanbide diadanik xerioskime atxatuak dira arlo bat zuetan. Teknolozia numerikoak lan mundua eta ekonomia frango aldatu ditu jada uberrizazio deituriko fenomenoarekin eta ezinda erran norainoioan den. Hare gehiago homo sapienza gertu denetik Aro desberdientan, gaitasun frango garatu eta ondotik galdua ditugu ere, honetan, gure gaitasun kognitiboak aldalitzakea dimen artifizialak. Orientazio zentzua, hizkuntzak ikastea, sintetxak egiteko almena, sorhkuntza, memoriaren indarra antzigabe. Historian zehar, berrikuntza teknologiko guztiek aukera bezain bat mehatxu sortu dituzte. Funtzesko Punduada aliz noren fagoletan garazen eta noren esku ote diren, eta haien errabilera nork finkatzen duen. Adimen artifizialarekin berdin izanen da. Utsiko ote zaie, Elon Musk bezalako oligarko eta multinazional batzueri, alaien darteko aktore naiz instituzio publikoek horren kontrola hartuko duten. Asiberi den urte honetan, a politikoa den eztabaida hau, Gain Naguchibat is san Merckoda. Paregonan et